Pale Sfinților fericilor și întru tot de odaților apostle, ale celor care simț pe nostru ionul de oară a fost Sfântul Constantinopolului, ale celor care și dorim genii și la și a tuturor puterilor ceriști a căror comunități locuiesc. Pale Sfinților era că al Maximon și lichirimorul și totul Paleștiinților, drepsilor atunci pe care <truge> vădut, vădut, vădut, vădut, vădut, vădut, și Biserica Ortodoxă astăzi servează pe Sfinții Arhanghelii Mihai și David și toate putere cerești. Suntem obișnuiți cu praznice împărătești, cu praznice în care se servează Sfinți, Sfinți care au fost oameni. Iată că Biserica în Sfinții Părinți a oferit ca, în această zi, să se serveze, să aducă aminte de Sfinții Arhanghelii Mihai și David, și așa cum spune, toate celelalte putere cerești. A vorbit de princioși despre Sfinția al hangel, nu este ușor. Nu este așa cum a vorbit despre un Sfânt care a fost om. Și noi fiind oameni, poate, este mai ușor cumva a înțelege luptele care a dus și calea care a făcut ca să se sfințească. Dar a vorbit de Îngeri este mai dificil. Și să știți, viselor princioși, că trebuie mult timp pentru a desluși și a înțelege această lume a Îngerilor, aceste ființe diferite de noi oameni. Întrebările sunt multe. De ce a creat Dumnezeu Îngerii? Ce rol au acești Îngeri în toată economia aceasta întregii lumi? Care sunt relațiile între Îngeri și Dumnezeu? și Care sunt relațiile între Îngeri și oameni? Și ce se va întâmpla cu aceste puteri după a doua străcată? Vedeți, sunt multe întrebări care sunt fundamentale pentru a putea răspunde la această priviște într-adevăr mult timp și o documentare bine făcută pe Sfânta Scriptură și Sfântii Părinți. Mi-ar fi ușor să încep să vă definez Sfinții Îngeri, să vedem cum sunt ei clasificați și atât totul, dar mi-e fită că, pe când, veți rămâne puține lucruri. De aceea, astăzi, în felul cuvinte, voi încerca să mergem pe calea pe care amers Sfinții Părinți cei care au a scris despre cetele cerești și anume au citit și au studiat Sfânta Scriptură bazat pe viața lor curată au primit Duhul Sfânt și astfel au reușit să găsească în Sfânta Scriptură locuri unde se scrie despre Sfinții Îngeri despre activitatea lor și apoi să le lasă nouă scrisă. Iubiți-l ați văzut cum diaconul acest slujitor al Sfântului Atar, vine în mijlocul poporului și el este, dacă vezi gazul poporului care, prin acele ictenii care le zice, de fapt, este a întrebării popor în fața Sfântului Nex, în fața Mântuitorului, în fața lui Dumnezeu. Printre care le spune diavolul este și una care spune așa, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cere. Iar strana, împreună cu poporul, spune de Doamnă sau Doamne Iată că, în slujba aceasta, Sfintei Liturghii și în celelalte slujbe care se săvășesc în Sfânta Biserică, în aceste ictenii sau ceri, cerințe a întregului popor, tot timpul apare și acest lucru, în care noi cerem la Dumnezeu să ne dea îngeri de pace, credincios, învățători și păzitori vieții noastre. Oare ce este acest înger? Haideți să coborâm în Sfânta Scriptură în Vechiul Testament și vă voi da astăzi doar două exemple din Vechiul Testament în care îngerii apar în lumea aceasta noastră a oamenilor, vizibil, și intră în relații cu oameni. Este vorba de perioada în care poporul evreu era alcătuit din 12 triburi, după ce au venit din robie Egipteană, s-au așezat pe locul acesta, în a Israelului de astăzi, aproape, și aceste 12 triburi erau conduse fiecare de către un sobor al bătrânilor. Iar bătrânii fiecărui tri se strângeau și conduceau în un întregul popor. Perioada aceasta parte numele de din istoria poporului evreu și îl veți găsi descris în Sfânta Scriptură, în perioada judecătorilor capitolul chiar se-l cheamă capitolului Fiindcă atunci când o primește venea asupra poporului, bătrânii alegeau din popor un om pe care îl considerau vrednic, să poate să conducă în acea vreme poporul să-l de tribuna altor popoare. Acela era pus ca judecător peste popor, de aceea poate în de capitolul acesta judecători sau perioada aceasta. iată că... Într-un anumit timp, asupra poporului evreu, dator de, de pacatelor sale, au venit Amaleciții și Madianiții, două regate care erau învecinate cu teritoriile pe care stăteau evreii. Aceștia au venit în locincioși și i au lovit crunt pe evrei. I-au alungat și au făcut să se retragă în munți și în pește. Și atunci când ei covorau și își cultivau puținul pământ pe care îl aveau, veneau cu animalele lor și distrugeau tot. Astfel în timp poporul, Repet, datorită păcatelor lor în de Dumnezeu A început să simt grunt jugul Acestor popoare vecini, care erau regate care Erau pămuse de un rege Și la un moment dat și-au dus aminte De Dumnezeu, au realizat Că pentru păcatele lor sunt pedepsiți Și s-au rugat la Domn Să-i ajute să scape de acest jug Și într-adevăr Dumnezeu i-a auzit Și iată cum a procedat La un moment dat Sub un stejar, stătea o făptură care avea chip de om. Și Stejarul de la, la marginea pogorului, unde a venit un tânăr Gedeon, fiul lui Iosie, ca să se secere și de grâu. Și cel de sub Stejarul vede și îi spune: Gedeon, eu sunt trimisul Domnului, sunt un Înger al lui Dumnezeu și am venit să spun. Că Dumnezeu vrea să salveze pe poporul său, pe poporul ebreu, că e sub poporului și lucrul acesta îl va face prin tine. E de un când auzit aceste cuvinte și văzând în fața lui, să a Scriptură, nu de detalii, dar văzând un chip de om, nu a realizat că este Înger. Și a început să spună, cum eu să fac lucrul acesta? Eu care am mâinile slabe, eu care sunt cel mai mic dintre Frați, în casa tatălui meu, cum pot eu să conduc un popor și să-l salvez de, de un jug astfel, de un jug al poporului în jur? Înger a spus: Domnul Dumnezeu a atrăda așa, să nu te îndoiești. Atunci, Ghideon a spus: Așteaptă puțin, să aduc o jertfă lui Dumnezeu. Și înger a spus: Aduc. Și așa cum era de obicei vis atunci, din popoare, de păstori, ei zideau, nu erau incă păstuit templului este. înainte de perioada regilor, primul rege a fost sau a și apoi solomon. Deci înainte de a se face un templu. Și atunci, în poporul acestui evrezi, pe lângă portul Mărturiei, mai aveau un obicei și anume de a lua pietre, de a zipi aceste pietre, făcând astfel ca un fel de masă, și pe această masă ei aduceau jertfă lui Dumnezeu, jertfă din animalele pe care le păstoreau când ca să și așa departe. Și s-a dus Gedeon, a luat un ied, l-a înjunghiat, l-a l la fiert și l-a adus în fața Angelului pe acest jefer, pe care erau așezate lemnuri, pe care era așezată oaia acea ridicată sau animalul pentru jef. Era pus pe aceste lemne, iar Angelul a spus, Gedeon, ia și apa în care ai fier acest animal. Și aruncă peste gher și peste ghercă peste tot. Și a făcut așa. Îngerul știa că de nu crede că este un înger al lui Dumnezeu, și se îndoiește. Și atunci când a pregătit tot, îngerul care avea un poian de lucru, a luat poianul să s-a de acei și s-a pornit o băpaie mare care a mischuit întreaga jertfă. Ar Arde jertă, era de fapt simbolul prin care se aducea un dar din Produsele care le aveau din bunurile, care le aveau un astfel de om. Când a văzut lucra acesta, Gedeonul a fost în genunchi și a cerut-te tare și a spus Acum cred că tu ești trimis al lui Dumnezeu, tu un în Înger al lui Dumnezeu. Și într-adevăr, e istoria sunt numai de fapt, Ghideon a strâns cu bătrâni, le-a spus ceea ce s-a întâmplat, bătrâni la au lezit și și a strâns o armată mare din popor evrezi, vreo treizeci de mii de oameni. Dar Îngerul s-a arătat din nou lui și a spus, ca nu cumva să creadă poporul evreiesc că prin puterea lui s-a salvat de rovia cu care era, lasă o parte din popor la vată. Și 20.000 de oameni din i-a lăsat. Îngerul s-a arătat din nou și a spus, încă sunt mulți. Du-te la un râu și pe cei pe care îi vei, bea, vei vedea că beau apă din mâini, pe aceea să-i oprești, iar pe ce lasă-i acasă. Și a făcut așa și a rămas cu 300 de oameni. 300 de oameni, iubiselor prinșiori, din dintr-un popor de păstori, un popor care nu era un regat, care nu avea o armată instruită, care nu avea o regulă și nu era un popor de luptători. Iată, a plecat împotriva celor două regate, Amunitii și Madialiți. Și într-adevăr, i-a pentru într-o noapte de tot și alungat. Așa a fost atunci, iubiselor dar ce vreau să rețineți este lucrul acesta, cum iată Dumnezeu, îi vorbește și îl îndeamnă și dă putere lui Gedeon în acest Înger. O altă întâmplare, tot din Vechiul Testament, foarte frumoasă, pe care o știți din cântările Canonului Acatistului, se referă la perioada în care poporul evreu era în din Babilonia. Știți că prin anii cincize și ceva, la vine asupra poporului lui Eu care a mai rămas din poporul trei izraelici, vine asupra iubeilor, îi cerește le dărâmă Ierusalim, cu totul templu și ia în robia Babiloniană. Evrei, mergând în această robie, nu și-au pierdut credința. Și printre cei care erau în această robie, erau și trei, trei tineri, care îl cunoșteau și pe Daniel erau Și atât când avut Domnul văzând lui crește, la un moment dat a început să se creadă Zeu și a scos pe cei din Babilon, în fața cetății Babilonului, unde este câmpie, în și în a scos pe o câmpie, câmpia se cheamă Delilah, și a înalțat acolo o statuie imensă, unii spun că ar fi chiar tipul lui Nabucodonosor, de vreo 60 de cot, cred că vreo 30 de metri. A așezat acolo un cuptor cu care a legat lemne și le-a aprins și s-a încins și a spus: așa: Atunci când veți auzi trâmbițele și celelalte instrumente muzicale, atunci tot poporul se cadă în genunchi, să se intine în acest idol și să-l slăvească pe Nabucodonosor ca zeu. Cine nu face lucrul acesta, va fi aruncat, iată, în cuptorul care era încins. Când s-au auzit trâmbițele, Marea majoritate a oamenilor au căzut în genunchi, în fața lui Pământ, în fața acelui idol. Iată că trei tineri evrei nu au făcut așa, ci au rămas în picioare. Dar după a văzut și a chemat la el și a spus: De ce nu vă închinați acest idol? Și cei trei tineri au spus: Noi suntem evrei. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu unic, care este Dumnezeul cel adevărat, care este un Dumnezeu unic. Nu este un idol, nu este o lucrare din lumea minunească, nu este o piatră sau un animal, ci este un Dumnezeu, care este un Dumnezeu viu, un Dumnezeu adevărat. Și noi nu ne închinăm la Dumnezeu în spatele căruia sunt, dragi, ci sunt bucureli. Când auzi în apă, Dumnezeul cu acesta, bineînțeles, s-a supărat, s-a înnobilit, i amenințat, le-a arătat din nou cu totul pe în, care era în cins și le-a spus, dacă nu vă închinați acum, acolo veți ajunge tinerii au spus, indiferent de ce ne vei face, noi nu ne vom lepăda de Dumnezeu, lui Dumnezeu celălalt. Și iată că dă a la bucodonosor slugilor să ia de acești trei tineri și să-i arunice în cuptorul cel foc. Și stând și privind, vrând să vadă cum trupurile lor vor fi mistite de foc, iată ce observ. Că acei trei tineri stăteau în cuptorii astfel că le nu se atingeau de el. Și la un moment dat la bucodonosor, cheamă pe slujitor și întreabă, au, nu, erau doar trei cei care i am aruncat în foc? De ce sunt patru acum? Fiindcă în cuptorul viselor crincioși, Dumnezeu a trebuit un înger. Era îngerul Nicair, care a acopereat acești trei tineri, și așa cum spune o cântare, și-a făcut, văpaia cea de foc înrăcorea. Așa s-a întâmplat atunci, cu viselor ul și ne-a bucodonosor, să -vă l acesta, i-a scos pe cei trei tineri, îngerul încruc a dispărut în înțeles, și le-a spus, și a spus întregului popor, de acum încolo nimeni să nu se mai atingă de acești oameni care într-adevăr se împină la Dumnezeu Cel Adevărat. Dumnezeu, Cel Adevărat care este Dumnezeul Evreilor. Și le-a dat Evreilor și celor trei prime și celor evre. le-au dat postul înalt în alte Imperiul Babilonian. Așa a ajuns și Daniel, iubițelor să fie unul din oamenii cei mai de încredere a Regilor care au condus Babilonul până la venirea lui Siris, care era lider. Iată viselor un alt loc din Sfânta Scriptură în care ne arată că îngerii au devenit văzuți și au intrat în legătură cu oamenii și i-au apărat. Alte întâmplări le știți din Nou Testament. Sunt multe, sunt foarte multe. Dacă ați fost atent la Catistul care s-a citit în China Sfântilor ați auzit aproape la fiecare stii din cântări, Câte o minune sau o arătare a simțelor îngeri și o intervenție al lor, văzută în lumea aceasta noastră a oamenilor și în lumea aceasta pune teasă. Vă aduceți aminte de faptul cum Zaharia, care era de lângă Templu și slujea, și când a avut să tămieze, s-a arătat îngerul Galilei în fața lui și a spus: că, Iată, Zaharia, iată că tu. Cu Elizabeth veți avea un fiu și acesta va fi înainte mergător al Mesia. Zaharia a spus cum noi s-am dorit, cum noi care suntem bătrâni, suntem sterbi, și de atâția ani n-am avut copii. Cum se poate așa ceva? Eu sunt arhanghelul Gabriel, trimisul lui Dumnezeu și cuvintele acestea sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă tu n-ai crezut vei rămâne mut până când toate se vor împlini. Și într-adevăr, și la Dumnezeu ce s-a întâmplat. Apoi Angelul se duce la Fecioara Maria. Și-o anunță că iată de avea întâlnice și de naște fiul, și acesta este numele Cilicănal. Și-o anunță pe Pecioara Maria și se da Maria, să spune, fie Doamne după tău, s-a smerit și astfel a primit vestea cea bună sau bună vestită. Așa a fost Îngerul care l-a vestit pe Iosul în vis că Maria a rămas cu pluncul împlântecii de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Îngerul a fost cei care, cel care a luat pe Iosif și l-a anunțat să plece din calea lui Ierod în Egipt. Tot îngerii a fost cei care au anunțat să vină înapoi. Și lucrurile acestea au continuat, în Crincioși, și după ce Mântuitorul s-a la Cer. Și minuni prin arătarea Sfinților Îngeri s-au întâmplat până în zile de astăzi. Și iată vă spun o întâmplare care nu este din tradiție, tradiție deocamdată este din viața unui creștin, de-al nostru de aici, n-are rost să dau lucru, care spunea că într-o zi a trebuit să-și lase copilul mic acasă, fiindcă trebuia să plece la niște treburi. Și s-a rugat la Maica Domnului să aibă grijă de copilul, să nu se întâmple ceva. Și a plecat la dreptul lui, pe Când s-a întors acasă, copilul era vesel și a spus mamei că în timp ce a fost plecat a venit un alt copil Luminos care se juca cu el. Și astfel ce el a stat Și a așteptat Pe mama lui, jucându-se cu acele îngeri. Lucrul întâmplat, iubiți-vă, din și În zile de astăzi. Care sunt Concluziile din ceea ce v-am spus? Iubiți-vă, din Există o lume a Îngerilor. Din ceea ce v-am spus Și din alte întâmplări, pe care știți din Vechiul Testament, Și din Noul Testament, acești Îngeri Sunt Duhuri. Ele nu sunt materiale ca noi. Sunt niște ducuri, sunt ducuri rațional, sunt ducuri personal, sunt ducuri care slujesc pe Dumnezeu. Și mai mult decât atât, nu numai că îl de pe Dumnezeu și îl slăvesc și sunt aproape de Dumnezeu, ci sunt slujitori și intermediari între Dumnezeu și noi oameni. Vedeți, din plădincioși, Adam și Eva, creau un Rai, spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbea cu ei. Auzia glasul lui Dumnezeu, simțea, dar nu îl vedea, bineînțeles, că nu Și era fără de păcat. După ce omul a păcătuit față de Dumnezeu și a intrat, cum spunea Apostolul lui, stricăciunea în om și întreaga natură prin om, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dumnezeu foarte nu mai putea sau mai bine zis, omul putea să se apropie de Dumnezeu, să-l vadă, să-l simtă, fiindcă se ardea păcatele de om făcea ca această distanță să fie mare de unul Și iată că Dumnezeu, îndată toți tot, știutor, a creat înainte de a crea pe om lumea aceasta îngeri, în care să fie cei în care Dumnezeu va putea comunica cu oameni și va putea ajuta pe oameni în anumite situații. Și astfel tragem o altă concluzie: că în Înger sunt cei intermediari între noi, oamenii și Dumnezeu. Ei sunt cei pe care Dumnezeu vine să ne acopere. Sfânta tradiția a Bisericii Ocătător spune foarte frumos și nu spune de la sine, ci din Sfânta Scriptură și din Vodul Mântuitorului. Că la botezul fiecărui om, Dumnezeu îi dă un Înger Păzitor. Un Înger care să-l Și cei care citiți și ar trebui ca toți care cu altă număr de chestini, să citească carnonul închinat Sfântului Înger și carnonul închinat toată tuturor Sfinților și tuturor puterilor cerești. Deci canonul care închinat Sfântul Înger spune în acel canon că omul care se roagă ce-i la Îngerul care i-l-a dat Dumnezeu să fie Înger pentru păcatele care le-a făcut. Fiindcă Îngerul din credincioși se mătnește atunci când noi facem păcat. Vedeți? Dumnezeu a trimis pe acești îngeri ca să ne apre, să ne curtească de cine? De ispitele de avolești. Să ne acopere și ne păzească. Dumnezeu i-a dat această putere din că Dumnezeu vrea binele și mântuirea tuturor. Un singur lucru îi oprește pe acești îngeri să-și pună în aplicare planul acesta sau slujba aceasta. Este voința omului. Dacă omul nu vrea să facă faptele bune, atunci nici îngerul aproape nu poate să-l ajungă. Și stă și l așteaptă. Și de aceea, Sfânții Părinți spun, îmi spune că atunci când nu face păcate grele, păcate în general, dar mai ales păcate grele, păcate de moarte, burvin, de ții, ucide, răutate, ceartă și așa mai departe, atunci îngerul nu suportă să-l îndepărtează. nu suportă păcat Se îndepărtează de mine. Plânge și vei vedea în cărțile. Îngerile au închinate copiilor, dar și adulților, veți vedea că omul încălcătuiești, există pitat de senat de obicei un care stă în fața copinită și plânge. La fel plânge îngerul când vede o mamă care face avort, că este un păcat de moarte, un păcat de greu și așa mai departe. Deci iată lucru care face ca îngerul să nu poată să lucreze, este liber. Nu este libertate, este voința omului atunci când el o aplică în sensul meu. Dacă omul nu vrea să facă bine, nici îngerul nu poate purta. Bineînțeles, nici Dumnezeu nu intervine peste voința omului. Și așa cum am mai spus, Dumnezeu a făcut pe omul un nu l-a făcut robot, nu i-a dat o lege și să o facă robotic, putea să facă. Și a făcut să, să facă și să îndeplinească o lege liberă, din conștiința lui, din dragostea. Și asta și se manifeste dragostea omului față de Dumnezeu. Iubiți-vă părincioși, că astăzi mai sunt multe studiți de scurba parastansului și mai câteva botezuri care vin la noi, vă voi fi aici. Dar, dacă la a dat Bună Dumnezeu, vom mai vorbi despre Sfinții Îngeri. Și cum v-am spus, este un subiect foarte greu și complicat. Și vom vedea când au fost creați aceste îngeri, înainte de crearea întregului univers sau în timpul acesta. Vom vedea cum au fost, cum sunt îngerii aceștia slujitori la tronul lui Dumnezeu, cum sunt acești îngeri descriși în iconografia bizantină, un lucru care este foarte Și Veți vedea în general sunt îngeri, mai ales ca un poiag în Lumină, care este un simbol al Vestei și vedeți pe ușile de a punești și sus, la înălțară, și în alte locuri în care s-a Ve vedeți cu acel poiag în Lumină. Care, este, care arată că este un vestitor, că așa a fost sus Mihail și a fost sub Arcanghelul și a sunt Înger și Arcanghel și scaunul și domnul și domnul și stăpâniță la Dumnezeu. iubiți nu rămâne decât să spun așa. Dumnezeu să iei să o să pe cei care au dormit și au putat nu numele lui Mihail și i iar cei care sunt vii foarte poarta acestor Sfinti, in ajuta de El, sa vedea Dumnezeu sănătate și tatu si-mi intuire, ne vedem împreună alături de Sfinti în jurul Muituitorului nostru, Iisus Hristos care este Dumnezeul nostru, care este Dumnezeul nostru, care este vina slavul vecii vecilor, in Dumnezeu. Dumnezeu.